Rezaka antzi irratia piztu Egin zazu aleginia Hemen daukazu larun bat Goiz eroko bitamina Eraikiz sortuz eta zabalduz Gazteok gure eginia badaukagunez agunez mugimendua Kemenagoagoa grina Aurrera antxeta mina Antxeta mina, darun bat goizeko vitamina. mina Darun bat eguer dira, amabizatik ordu bietara Entzunez azurazte eh. Gaur dion, entxeta milaren jarraitzaio, gaurrere zuekeng gaitu zuen. Bueno, gaur gutxi gogera, gaur mariano tan igango daraz, donakukez zintzuen etorri, baina bueno, saioarekin aurrera jarraituko dugu eta gauzintza herresgarriak garriko hitu gaurrere zuen zako. Baitzez zan, zaiatzen aziorainta ikazi, inoiz ez galdu, Eta betiko gauzen atari gerturaturik, ba, berriak eta agenda izaten dugulako beti ba, gure, atalaren, gure saioaren asieran, ba, gero e, bielka bizketa ekarriko dizu egu, e, lehenengo ajar girekin eta urrengoa gantsekin, bateke ondarribiko gaztetxaren ingurura bai lortzen dugun kontaktoan jartzea, zera urrekoan ezin izan genuen, eta urrengoa ba, izango litzateke ba, gantseke egiten dituen malabarekin, Harira ba, bere bizitza edo bere talentu hori ba, komentatzea. Ozu siguratuta, enerez ote. Bizitalu seada tiote. Baiani bueno, pizkanaka gertura hasiko gara, beraz utziko dugu ba abiatu dadilla musika bukatzea eta gero ba itzuliko gara. Yo ante toda concerto milenho naces que gato y otra ya va a ser tu go esta riota visitzas a katatzeko dode mila da., Bueno, eta besterik abe basiko gara beti bezala berriekin eta ba, komentatzeke ba ekaitzamanigoren egoera okertu egin dela, gero aurreratsago ba bideo bat jarriko, bueno, e, audio bat jarriko dizuegu, baina bueno, komentatzea berrietan ba, bere atzilatzikoa aginduak ba bidali dutela jaudientzia ja, nazionalak eta horren ondorioz ba, ekaitzeke ekaitzek ba eskutatzerakik dulako, ba bestela preso dutelako eta beraz animoak ekaitzari ematea bait ere abisatzea aste honetan ba Porteko espetxean ba, e, solidarioen kolektibo batek e, markoketa bat egin zuela e, bertako espetxeko pareta batean ba askatuaz e, bertan zeuden presentzat eta euskal preso guztientzako eta ekintza honekin ba badirudi loturik seguriki loturik dagoela ba gaur egongo den manifaraldia horretara e, gerturatzen bazaret eta bar ba ikusiko duzute baina bueno jakita egontzela ba, ek, ekimen e, hau egintzi egintzela ere Porteko espetxean Madrid Espainia bueno e, animoak da e, gaurko manifarekin loturik ba etxeratek e, abisatu egin du ba 175 presoak dagoeneko ja ba, ere zigorra beterik dutela. Hoietako asko e, Euskal Herritik kan bodolean hoski eta e, baita ere estatu frantsesean. Eh denetaraz 130 preso aurkitzen dira eta hoietatik an ba, zati handi bat eh ja dagoeneko zigorak beteak ditu eta horregatikan eh zuten ba, gaurko manifa ba pasa handi bat izan daitekeela baina jarraitu badela lanketa egiten naiz eta Ba, azkeneko denboran, ba, tesitura berri honetan, pauso batzuk eman diren, baina esa, e, beraien ustetan ez da nahikoa izan, eta bueno, bera azken dari ba, anplazatzen dira ba, jarraitzea borroka guetan. Eta, bueno, egora berri honetan, ba, zea bat ere, ba, leengo teknikak edo, elzengo diogu, ba, adibidez, e, FZ-etako iragartik batean gatikan, ba, seguraski hau zitegietara joanbarko du, erandioko, erandioko egualde kultur elkarteak. lagunek egosatzen dute mengo batzordea, jai batzordea, eta, ba, beraien lauak segurazki hau zitegira da. Eta, hau dena dator, ba, leengo urteko erandio altzagako jaietak, ba, liburuzka batean, e, agertzen zen, ba, jai propagandan, Arantzanalako zelako, biskatola, e, independentzia ta sozialismoa, zalengune askea, euskal presoak eta ta Erika presobait bat ba maite zaitugu eta holako goza hartzegatikan, ba nunbait norbaitek denuntzia bat jarri zuen eta ba dirudien zerandioeko egoalde kultur ekarteko ki de hauek ba uzitegira Juan Marco dute, ba se auba besteko edo tal astelene hontan datorren hau, e, datorren astelenean Ba gerturatu barko duta utuzitegira ea segatatzen zaen. Animoak animales... Prao el culto Mi estrella brilla en la pared No me parezco a nadie, soy auténtica Quiero a mi madre happy, su sonrisa Vale más que cualquier party Este tema es para ti, por ser la más preciosa Por el daño que te hice, para que te sientas orgullosa Ya ves, así son las cosas Antes fui una revete entre rosas Ahora maravillosa, proyecto mis temores Analizo a conciencia mis roles Preveo sucesos imprevistos, me entrego No sé que se la pego donde yo nací Las niñas son de caramelo Y solo comen petit suisse Y aquí soy de allí tratado de ser feliz, no engaño no me gusta hacer daño, coño. Imagina un mundo mejor, créetelo. El rinco más bonito del mundo es la imaginación. Sabios consejos, ella me dio, no supe aceptarlos, ahora le doy la razón. Lo llevo en el corazón siempre el tiempo el que nos da la razón. Como has visto he aprendido ya la lección. Ya ve, da igual. No tengo ningún miedo a enfrentarme a la realidad en este país de pobres, en esta mi ciudad. Luchó por asentarme y salir de la oscuridad. Ya me da igual No tengo ningún miedo a enfrentarme a la realidad En este país de pobres, en esta mi ciudad luchó por asentarme y salir de la unidad No mío. siempre las cosas pasan como uno quiere Solo hay que cerrar los ojos y fingir que no nos duele Sabes por qué Justi es mi en sí favorito Porque siente lo que canta y se maneja bien solito Aunque siente ¡Oh! Eta, bueno, e, komentatzea, ere, ba, esan dugun bezala, kegaitze gein audio bat e, jarriko ditu egola, ba, esan dugun bezala, ba, denu, e, jarri dutela ja, buski kapturan esaten dena, bera, ba, ezkotatu behar izan da, eta hori lengua nahi genuen, ba, hori ba, indela urte batzu gertutako, ba, ekintza batzu denostean edo, eta segiko kide omen da, eta bar, ba, horrena gatikan, ez sartu nahi dute. Eta, e, ba, ikusirikan, e, ez dula gobernuak edo bueno, hauzitekia, gedo, kasu netan, epaiakatzera eman, ba, Bere ekaitzetzean Koleg Gasteizko plataforma, que era ba, aste honetan ere bere aldeko ba, ekimenez berrinak osatzea, bai kontzertu deialdi Etabarre egitea eta, eta e, baita ere e, Latorrena Maura urako, au da Latornalarun baterako manifestazio bat deitu du, eh eta jende gehien gerturatu daein, ba ekaitzeri ba besa emateko. Orain jarraian jarriko dizuegu ba ekaitzek berak grabatu e, zuen audio bat, duna asaltzen den pizkategoera ta eskerramaten duen, duen jendari zuek. Bueno, ba, beranik eh baino gehiago pasa da etxean e, nere sententziaren berrespena jaso genuenetik. Ta bueno, badaesan bar da hasira batean negaregin genuela, e, impotente sentitu ginela eta bueno, ba ere, ezta? Ba, beste askok pasa behar izan dutenaren Zori ba, berdinaren pean. Baina, bueno, baino bitan pentsatu gabe bilduzineten. Zenideak, e, kuadrilla, anaiarreba gaztetxeroak, txeroak, bertxopena, familia, gazte replezaliatuak, plazara mugimendua. Eta, pff, pff, eta bueno, edo ba, zenien eskubideen urraketaren aurrean urraturik sentitzen zareten lagungustiak ba muy vastas muy vastas eta muy vastas ba aste hontan elkarrekin sortu duguna e, ederrako, izan delako, ez? Ba, jakin izan dugulako ba ekimen izugarria aurrera ematen eta ba bueno, ba elkarrekin beste hainbestetan bestetan ederrak eraikitzen jakin izan dugun moduan eta Eta bueno, ba, esan berda, ez. Azken asteko itxialdian, eh planetala ibili zaretela edo bisitan etori zaretela, Janaria eskutan edo besarka da bat ekartzera eta ba, horrek ez dauka ez dauka presio hori. Ba, egun hauetan egindakoa noretzat eta nik uste, eh ba, gu guztiontzat, ba, bueno, suposatu duela E, edozein, alako edozein kasuk ba, be, behar duen e, erantzun kontundentea ematea, ezta da? Ba, bueno, e, hakin izan dugu, hakin izan baitugu kalean, ba, lan aktiboa eta kompromenzuan onjarritutako ajorratzean ba, orain dik ere e, zuzenean mea gaudela argi eta ozen esaten ez? Ba... E, alako lan moldeak aurrera eraman da, ba, errepresioaren menpe egun ere ba, erori gaitezkela, ba, behar bezain fuerte oiugatu dugula egun hauetan. Ba, bueno, e, tamales asko daude nire egoeran, gainera, egun giltzapean edo espero zikin horretan harrapaturik, e, Eta e, bueno, Hakimen horrek honek bultzatu nahi izan duena izan da aski da e, potente bat e, kaleratzea. Ba, aski da esan du ekimenak ba, baitare aipat aipaatuitudan guztiianen guzti hoen guzti alde. Ba, guztiz era bat askatuta gauderako. Ba, Auzo eta herri askeak, Eraikin nahi ditu falta 6 egunekin batera eta eta horretan jardun bar dugu. Ezta konbentziturik hala izango denean. Gainera argi zan bar dugu, ezin dugu la utzi gure sentipenak epaitzeko diseinatutako audientziaren eskuetan eta igual lare gutxiago audientzia nagusi diren ba bizardun puruzale hoien eskuetan, ez ezta? Ba, bueno, e, argi izan bar dugu beti beti egunden moduan honek gure eskutan jarraitzen duela eta pultsu zar hori ba egure gure eguneroko lanak gure eguneroko lanak iragaziko duela. Como ya ja habréis percibido, eh hoy no estoy manifestándome junto a vosotras Aunque me gustaría que no tendría que haber ni una manifestación y, y aún así sí estar con vosotras, he decidido esconderme por un tiempo eh, pues, eh, en casa de personas solidarias y bueno, pues eh, esta semana al encerrarnos buscábamos abrirnos la ciudad para, para informar, para generar solidaridad y compromisos y ahora pues... Eh, escribir esquivar la ley para dar pasos en favor de la justicia. Me escondo para mostrarme lo más públicamente posible y así dar a conocer mi caso y el de, y el de tantas otras personas. Tengo asumida mi encarcelamiento, eh, pero me gustaría al menos que mi detención aporte lo máximo posible a esta lucha que busca que nadie más tenga que pasar por lo mismo pues eh, nos veremos pronto eh, y el tiempo que transcurra hasta entonces tiene que servir para denunciar la criminalización de la militancia social y política que seguimos sufriendo y, y para que entre todos y todas recuperemos los derechos civiles y políticos que, que nunca debieron que nunca debieron ator, eh, arrebatarnos Seguir sí. esas suben imágenes y tiras esta gurenaia nahi bezain urrun eramango ditugula konbentzuturik egon. Eta, e, bezarka handi bat, musu handi baden ontzat, eta laster ikusiko gara, asko maite zaituzte. Zora maitea! Suari darionkea bezala, karraitzen duguk ezala, zinisten <totipen> dugu euskaran zukezala, Pada gure armai, txagure armai Txundu zo euskaldun berri honek esan dizudana Letra kontxumitu dezakegu Baina noko dainduko du krizia Jesus joa beala zelazia naazia Haimeste jainko zeru bakarrea Nok banatuko du eskazia Amar segundu behar baditu teziak Gain ditxeko barroita manorteko ipotekan bizitza zantzeko Taz gaudez salgai esaten zunabente horretan Zebat bendurgatu dira begien zaretan Benetan aztu diran erabea Karazu zaitxuta droga kontxumitxaiak Henda irurogei kilometr duk Es tira esperdinche, hay que hubo una charra que te falle, como de nerallia, donde tan orallo así de en este tren, se para con dos pilula, canta pura adicción, ay no está, ay no baño geyago, non, tuen, non, gogoa, que ya con el chiroba, no, esa no va muy bien tuena, por ahí que Non, con aregiña, no, es caer a tas cancha, me chequite poco a que tira Ezgaila eta ezkaintza betxekiteko kokoa Giztira Bona, haitzan duzute kaitzen bidea e, Pentsatu genuen gero xago sartzea Baina, bueno, ikusirik berri gutxi genituela eta Erakidu goren gainera hori berrietan Jaipatu dukue kaitzen egora eta pixka eta Haki ezazuen nola dagoen bera Eta nola eskartzen duen, ba, mandako laguntza bai jendari, bai lagunei, bai e, zahutzen entzituen jendari, baina bertara gerturatu direnei. Eta bueno, jarraituko dugu saioarekin, eta ja, ba, agenda pixkate ingo dugu, ere ez dago gauzaskoz, gabonetekin dira eta ba, asko gelditu ekin dira, baina bueno, eta oroitarazteko tarazteko gaur manifestazioa dagoela, konbokatua purtarila ezazpian, ba, gaur dela e, hartzaldeko bosterritan, bilbon, Kaleak bete hartzela guztutzeko, hemen irunen ja ez dago lekurik autobusetan, e, atzo jendea daik eta daikari zen, ehan horbeit zen, ba, bera eks hartzeko, irunda berrogeita pertsona, irundikan, ez da marka txarra, beraz zorionak, apuntatu direnei eta orlanean hil direna, ba, jendeari komentatzen eta bar, eta hori, ba, irunda berrogeita mar pertsona, pertsona, dira azazpi autobus, irundikan, eta jode zorionak. Horain, goharaazteko, ba, urtarriaren amalauan, e, Lakasita gaztetxean, e, guardiko ordubiak aldera, ba, bertan, belgano jantokia honen dela, e, dozein pertsonegirekia, ba, sarrera erosten duena entzako, eta txardelak, ba, oiko lekutan izanen direla salgai, Lakasitan bertan, zumbi eta berran, eta zi hauztatuan, e, ba, gura gotuz dute, ba, sarrera erosita, animatu zeitezte, partartzera. Muzik, ez dago <messizio> daren eginak, eta eskaintza, betxekiteko kokoak, ez dira Ando no tu venido wen, todavía que saco baleguilla, no no, escaiga las cancha de chiquite con poco a que estira calsorerilla, eh... no no, esago no tu venido wen, todavía que saco baleguilla, yo no, escaiga las cancha de chiquite Urtarriaren ogeita sortzian, e, beste manifa bat egongo dela Bilbon, kasuanetan e, gaztetxen aldekoa, okupazioaren aldekoa barkatu, eta hau ere Bilboko harriagatik ittengo dela, hartxaldeko boste horretan, urtarriaren ogeita sortzian, e, Bilbon, esan bezala, beraz, jada, e, ba, baduzute planik, joan zaitezte horretzen egon go dela, ez dakit autobusik edo antolatuko den irundikan, baina, bueno, jakizue, ba, urtarriaren ogeita sortzian, nahi, nahiko kourrun gelditzen den, ba, baduzute laukera, ba, bilbora okupazioen alde manifestaziora juteko. eta urtarrilaren 28an ere ba, hemen eh, irun mailan ba, Euskal Herriko mutxa polketako kanporaketak egongo dira bada puntatzerik puntatzeko 2005atura edo azialkartera joartu zute eta bueno beraz eh, muslarionagas dela te utego duzute honak zegatela 20 euroen truke bikote bakoitzak ba aukera izango du Euskal Herriko txapelketetan eh, pasatzen denean ba, iristeko buka Tauzuz, Tauzuz, Tauzuz, Tauzuz, Tauzuz Gatazkaunen nozioa, nasioa, garelaen suaten asmasioa Aksioa ez denez Pasibo eta sumatiboaren pasioa Satisfakzioa, zientzia fikzioa Denek ezagutu dugun errepresioa Gure buruari presioa Presioa, etanzea da obsesioa, Futuraren foliorizazioa Laborantzagan bararen kriminalizazioa Gazteira kundeen Ta bueno, hau izan dugu, e, saioaren naziera ba, Bizkat berri txarrak zamaen egonegorea e, e, egon egon bat ikan Baina, bueno, azkenean berriak ira ere Eta, bueno, ezin dugu bakarrik berri honak bota herralitatea boto barko dugu, txarraketa honak beti egon dira, gero agendare bot izan dugu, eta bueno, jada badakizute, amagos minuteko atxeden aldia, guri irratiarekin, eta gero itzuliko gara zuekin. Abestia utziko dizugu, eta gero jarraian, guri irratia. Baizuz, baizuz, baizuz, baizuz, bala zera, zera, zera, zera, zera, zera, Zenbat etxe ut, herrian, irian, okupatiko baraia eduta agian Gurizatea eritobia, franciare republika da, euskararen iobian horia eroriaren buelten teoria, eskolan ez nikasi gure historia Ez ez ez ez ez galdu, nesterri hortan ez ziren egon salgu Gure proposamenak behar dira saldu, pausuz, pausuz, ideia zabaldu Pausuz, pausuz, pausuz, pausuz Atsuki, abbi, jo boekia aski Zabbi, berdin bat uzaki Erri honek, badakin zer, erabaki Ez perilako ez littlef drie Franzia ezkatu agarмоzen Zerruen postu, irain dazuzmagarrila Baina ez dugu galtzen Gaukagun mazkatasun egarriak Tendu natu boinarriak, elkartu herriak Nugimendu berriak ditu Geroaren ustarriak berdin segitu Elkarlamak bideonean jarritogaitu Janskoa ba, nasioaren batasuna Erreizapalduaren oiuaren oi hartzuna Espaldiko batazka, laba ezaguna Iri txikualda, erkarriko baren eguna Pauzuz, paauzuz, paauzuz, paauzuz Pausuz La kasita gasetxea interneten. Berriak, agenda, kanpañen inguruko informazioa eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa iru bebikoitza lakasita.org Oztiralero, antxeta irratian, sortzitatik bederatzitara bidazoa atxak punzaioa Por la madrugada que se es está casa que se es está cama y por la madrugada fue apagada fue apagada estoy perdido buscando el lugar toda vuelta no recuerdo nada Ta bueno, eh gara eh Hden ostean eta bueno, lenoi patu dugu Iargirekin ta Jansekin eh hitze genuela, baina bueno, Jansekin ezin izan dugu kontaktuan jarri eta sorpresa etorri zaigu, ba lenguan egonitzen zubirekin hitz egiten, ber zen eta ara ekarri gaitu gaina beran naia, ba egingo digula bizka zuzenea gainera, ba gabez dirematzu jo edo eta bueno, pizkaderarekin hitze hingo dugu, beraz, ba hasierako plano baina hobeagoa, ez? Suzenean hobetago delako beti in their hand give one more drop of poison and you'll dream of foreign lands And you pissed yourself Frank where and got sipped down in Cologne And you're at the rattling stack right as you lay air all along Frank Ryan bought your whiskey and a brattle in dread And you take some fucking black shirt who is cursing all the eggs And you sing with all Coo well Neil, let's say a prayer But a ghost are rattling at the door and the devil's and that chair Ah! <laughs> ah! They used the tavern You screamed that was your shell But I wouldn't give you a service So you kicked the windows out They took you out and into it straight Kicked you in the brains So you went back then Through about the door And did it all again Like a sick man out of Kirk Cullen All evening when you heard the bang she's howl there was lazy drunk the and plastered second belly in lurch Ba bueno, le neipatu bezela, ba jarraian ilargirekin kontaktuan jarriko gara, dagoela, eh, guardion ilargi. Aupa. Aupa guardiones, somos goizongi. Bai, eta vale, vale. bueno, ba, besterik gabele nahi patu dugu pixkat e, zuek ondarri bine, ari zaretera ba, gaztetxe bat aldarrik atzen bai, e, bai, bai. eta bueno, pixkat jakiteko ea nola ba, lehenkoan egintzen duten e, agerraldi bat publikoki eta ikust, pixkat nola joaten ari den gauzak edo nola ikusten du zuten zuek. Ba, ba, bueno, e, jaiak, e, ondarriko jaia bukatu ziren etu iba, pentsatu genuen gaztetxe proiektu bat egitea Eta posgaztetzea pues, lortzeko pausoak era, aurrera eh aurrera matea. Ordun, eh proiektu bat egin genuan eta eh udaletxean orkestro. Eh eta ba kasuan dirik egin eta ordun firma bilketariekin genion. Eh AIK e, erantzun, e, udaletxeak erantzun digun eta eh bilera bat izan genuen uh -huh. eta aurrengo egunean ba, e, ba bilera nitzegindakoa e, e, informatzeko jo jendeari ba, e, agarraldi bat egin genuen eta ba hori eh ualerriekin izan genuen ta bueno ba e, aukera bat eman zigoten e, eta uste dugu ba Haiek emantzeguten, bueno, e, aukera horri e, batira edo aurrera eraman behar dugula. Mm -hmm. Eta, ba, e, haiek esan tiguten, ba, toki bat, ez, e, igual posibletela guri ustea, zehenguk eskatzen genuen, ba, gure... E, Gure tajerrak, e, e, edo eta hierrak kontzertuak hitzaldiak betetzekodo aurrere eramateko toki bat. Eta haiek pues, posible zela, edo posible izango delala esan zenguten. E, baina oraindik ez dugu ezer solidoa, baina uste dugu pues, letxearedakigin hitz egin da eta e, post pues, negoziazio bat edo. E, Egin da, poza, pues, eta da, dezategula gaztetxe bat aurrera. Claro, gure, gu, gu, oza, sea, e, toki batekin bakarriketen dugu gaztetxe bat egin, gu gazteok, oza, sea, e, e, aurrera ariabar dugu gaztetxe bat, gaztetxe sortu dar dugu guk gazteok ez mm -hmm. da toki fiziko gara, baina, bueno, e, poliki-poliki uste dugu, ba, posible dela e, bideontatik. Mm -hmm. e, Ate da, orduan ari gero eh asambleak egiten eh erabakitzen aber eh baita izan izango diren uzegokintzak osatzea aldarrikatzeko den orain berduguna da gazte guztion ondarriko gazte gehienon eh pues eh entarlana eh, sortzeko eta ba eh udalerriak eman dute aukera ba aurrera eramateko beraz Bai. duzu, e santutu hasizinetela e piskatola jaietan e ikusi izan utela, ba, ez daite biltzeko aukera gaztetxaren inguruen, baina hori e aurretikan ikusitako utzine baten gatik edo izango da, ez? E gaztetxe faltarena edo gune baten falta da. Ba, a ber, eh, la asamblea asistenetiva ja eh, usten ba, bat, e batoki fisiko bat beharrezkatela edo ter edo gauta asko aurrera, eramateko. Ordun, eh, jaietan ikusi genun, ba, bueno, ba genula indarra eta gero zeta gazte gehiago eh pues zirela eta fusionaitzutela eh gaztetxea eta herri mugimendua sortea. Ordun izan genuen. Ba bueno, ba, galtzeko edo jaietan et, lorturiko diko indar galtzeko, hor asiningen, ba, e, ba indar erabiltzen ba proiektu bat egiteko, firmabiltzeko eta eh e, gaztetxea aurrera lamaten. Mhm. Uh -huh. Eta nola izan da herriaren babesa edo gazteen babesa e, nabaritu duzute edo Bai, bai bai e, jendea edo gaztea daude oso e, interesatuak e, eta ba, ematen du e, gerot eta e, gaztegehiio interesatzen dela eta hurbiltzen dela, bon ba, e, pues, lan, bueno, lanera edo gartetxe baten e, eta bat, e, aurrera lamateko e, interesarekin. Orduan ba, gu ikusten ari gara ba geroz eta eh incidurienta dela gero tantdia ba. eta ba, zabal, oza, zabaltzen zabal, osea eta e, aurrera egiten dugun hinean ba geroz eta e, jende gehi go hurbiltzen da. Ordun hori oso positiboa gure ustez eta ba espero dugu indarra hautsaltzea eta nahi eta gaztetxea lortu bos, indarronekin jarretza eta gero ez gazte gaztetxea jo e, azaltzea eta bueno, zen gaztetxez da elburua, gaztetxara e, fresna bat, ba, gure elburua lortzeko uh -huh. eta bueno, esan duzu, ba, ari zeatela egiten asamblea ezberdinak, ba, pixkate indartzeko ba, mugimendua eta gaztetxaren bilasoztelat ba hori baina, ba, ba intentziari ez daik, planen bat edo, aurrera begira edo edo garritiko zutein lanketa hori egiten, no? Bai, e, bueno, e, nahi dugu egin alde batetik asambladak eta gazteon artean, eta bete aldetik ba, e, nahi dugu kalera irten ere, eta ekin eta kalene egin, e, kalean ere e, ikusteko, ba, buz, e, pues, gurean e, gaudela, ez dugula bakarren nahi, doki fiziko bat, eta hori sartu barroan, eta bon, egun osa barroan, ba, zik eta kaleak ere gura irirela, eta, buz, pues, Horrekin batera ere, sende hurbiltzeko biltzeko, e, informatzeko herriari nola di joan e, gaztetxearen proiektua, eta ba, e, gaztetxe izan arte, bintzat pues, herriari e, irekitzeko gure do, zabaltzeko gure naia. Baina bestela, e, ba bauri da, e, gure hau, etortitzuneko previsia edo uh -huh. nahi dugu nahi. Vale, ba, bueno, oztakit e, ja amaituta digualemango dugu, baina zerbait gaitu nahi duzuen egun, eh, o... Bueno, ba, ostigaletan egingo ditugu e, asamlara irekia, nahi duen antzat, e, seitan dira, etokidez berdinetan egiten ditugu, batzutan zuloa gaitxean, e, bestetan gazte eta animatzea, dagoela... E, I dekia jende guztientza ta animatzen aidu naiz tortzura. Ta zaurotan izan eh, Vale, va. va vale, va. Yargi, eh... vale, Animo, eh? vale, genio, si me promete los cueros las sagradas libertades de un país batallado. Etero, mas balaz que partero Y lo mismo que dirán de aquel traidor que lo abrazó Yo luché, yo luché, yo luché Figuera Con la bruma y con la niebla se despierta la bardena Soy tabarro de esta tierra y mola viena por mi fe Si no voy planta al oeste, ahí me espera la cuneta Deje noche en sartaguda, cuatro hijos y mujer Yo luché. Y ya se aventó a la ría, pues esos extranjeros en todos acual hoy y es que logró dar paso y dieron campo de salto y voló y voló y, y, y, y todo el mundo se alegró. Se alegró. Yo ceyo, yo luce, yo luché, es mi deber. Con mi alma despertando del desgarro repentino del perdido proletario que no sabe que lo es nueve que jamás coge un martillo no adotrinara mi instinto ni mis ganas de joder Yo luché, yo luché, yo luché es mi deber Quisiera mentirle al plero y decirle que no quiero sus iglesias convertidas en gigantes cosga y flux, sus entrañas en el gancho de un humilde carnicero sus bienes escriturados en patrimonio común Yo luché, yo luché, yo Da una vida de rapulis buen zumo cristal, terroso por el día y sistema la noche cer, sono todos progresistas trastochados, hacia legitimados por el imperio bourbon, yo con visiones de UGT quien te ha visto y quien te ve obvios caballos de Troya que no engañan ni a un bebé el palajo alfilargo me hizo saltar del sillón, es la, la imagen más hermosa que he visto en televisión yo luché, yo Bueno, Horri zan dugu, jargirekin elkarrizketa, ba, berak azaldu digun bezala, Ondarribin e, gaztetxaren proiektua, ba, dirudi formartzen ari dela, indartzen ari dela gainera, eta gainera esan du, ba, interesatuak gaudenak, Ondarribiko jendea, ba, gerturatu daitekela, ostiralero zeitan, bai e, zulogatxean edo, antzizetu ez delegu esan duena, baina bueno, gerturatu daitezkela, eta beraz animatu zaitezte, ba, gaztetxaren beharrik uste moduz dute, proiektu politonetan lan egitera. Eta, le nahi patu dugu, ba, jantxekin egingo nola kontaktua, ezin izan dugu, baina zuzenean egingo dugula, ba, hemen e, torri da bixupiak, e, unai eta iker. Bixupiak, bai, Farre, farrezka. Bixupiak entzuten bazaitu. Ai, nere, entzutea? Ez ez, muria. Ah, bueno, bai entzutea, oien tegei jo, la. <laughs> eta, bueno, e, torri daigu gitarrarek neta, dena. Eta, beraz ez dakit, e, ze intentzioa zen pixkatola... Bueno, pues no la escucho así en esa tal música la guitarra, así en Islandia nortean sear. Pues bueno, aurlen, aurre, aurre, va, ba, urtene, ue, urteko lehenengo estan pues allá tengo naiz berriatas ten fiscas fundamental goiagos. Eta gaur pues ya gaukelako agun ekartzeko normalan gartzitugu taldeak eta arrelan, bai aukera daukagun pues musiko ekartzeko, bueno, denaia musikoak es, baina ekartzego pues aprovechatzea na ta pues beti gomodan egita entrevista bat bere musika ikusteko ikuspontari buruz, eta gero, pues, ya que beti da bilen galetikan gitarra batekin, pues, <laughs> pues joko adigu zelait. Right? Era, era un hombre una gritada pegada, no? <laughs> Eso es. Así que, nahi badu, zotzer, jotzeko. Baina, bueno, hemen dago, que hablo un poco igual, no? <laughs> Hori da, gurtzea edo. Kaixo egunon guztioi. <laughs> <laughs> egunon, egunon, bai. Egunon, egunon, apai. Eta bueno, igual pixkat galdera bat egin, eta ez, e, jenak ezagutzeko una, egin izagutuna da, segura eski, baina gehiago ezagutzeko, ez? Ta, ez dakit, adibidez lehenko galdera, nolatan hasi zinean gitarrakotzen? Bueno, galdera, galdera una. <laughs> ba, txikitatik, haitxak, e, uste guti izan zala musikan munduan sartu egin duna. beti egon zan gitarrakin eta, eta niozte, zori ja, jaiotzetik ja, ba, berak eduki gaitu musika munduan sartuta, Kainazko sartu gabe egia esan Benio, bueno, orz aur beti Kalameloa edo uh -huh. Ba, musika erroan sartzeko eta Da, bueno, Asintan ba, txikitan, kontxerobatorian, irungo kontxerobatorian Da, bueno, ba, Betiko ikaseta ditendida, ba, lehenengo Lenguaje eta oriena eta Gero, ba, percusiak izan hartu nintzen Lehenengo Horrego nintzen amai urte arte Eta gero erabak ino gitarra pasatzea eta hori ikusi nun benetan zein zan nire instrumento da do ze percusiak egin guztu da ikusi nun gitarra zala egin nahi nuna beno bueno, asintzen ba Jose Bairazokikin berako tipo ona tipo jatorra tipo jatorra bio zoneko bera nira zuki asko ja te dugu beratarrako zuki bera zukiak beran pila bat hori bai bai, tipo ona eta asko ikasi nuen berekin. Ba, lehenko ikasetan lehenko akordeak, lehenko notak, gitarra, ba, esagutzen, ampliak eta nola funtzean zuten, eta eta, bueno, hori oso esrutik uste, bineo, horain nola hitzik, eta eta gero indigo sartu dintzen, eba, indigo muruza. Berekin eba, asko ikasi nuen. Eta, sortean da izan zan berekin ikasteaz, oso nada, oso... esun kachondo, pero... <laughs> Zagatik. Ba, haki ba, ba, izaitu ba, Irungo kontxeratorian dago e, Musika eskolan Ezin dira, oi, ezin dira e, Gitarra elektrikoko ikasketa Goin maia egin Ba, violina bezala edo Irun ere ezin da, oi ingoz uh -huh. bueno, borroka handa bil Inigo, osartu da, bueno Bintzat eskola, hori Ez da kontxeratoria baino Einaiteke, ikasi daiteke Ez dago titulaziori baino ikasi daiteke, zertxo bat Eta eh? beregin ikasi nun Eta bero donosti da junintzen. O igual me estoy rodeando demasiado ¿No? ¿Qué va? ¿Qué va? Galdera, Ikerrek Un chico de ua No hay arteco de maur Tata Apa, Bueno, pues Aucha, oh, te cal, cago, Así que Ahora te cago Diferencia Ba, esan duzuna hori, pues, eh, gitarra, ez eh, da gola kontxer bation ikasteko eta eh, ba, hemen inguruan, gitarra elektrikoak pues, ikasten jarraitzeko aukerak eta ez daude asko, eh, zubartzeluna juntzera Hori da, ba, i, bueno, ikasteko aukera beti daude Gauza da ba, titulazioa ofiziala ematen duten edo ez Azkin fina titulazioa, ba, ba, direz kontxerbatoriotan eta, ba, zubentzionototago tokitan klaseak emateko eta eta betxera Ba, ezagit. Muzika bakizu, behar badar ezakazu ikasketarik, bino, bueno, zede bat atea ezakezu, ba... Egunek uste guen bezala, ba, musiko guzti hauek... Zerik asketara ezkaten. Alkina ez dakate... Nira, eso, bero. <laughs> zede bat edo norkatea ezake. Gauza hori, ba, Goi Maian, ba, hori... Gitarran, ba, sorta dugu Bartzeloran nirek dutela, bino, bueno, ikusizu. Bartzeloran dagoza, Iuskadi nesago... Eta Madrilen uste, tasi diala, bino, Bartzeloran besterik ez. Oh. Ikasi beti ikasi eiteke, baina titulazio fizela ematen dute bakari baltzen horan, hori ingoz Eta, eta orduan zuzea zizinen, aurrek urteanan, eta esan duzun bezala bakarra izanik Ba, ose, jenden gaztanten eko du, joan, ez? Porque igual titulazio horik ez dago, baina instrumenten artean, gitarra, oso Ose, oso, oso ikoa da, oso popularra da, jenden esko batzen du Ba, hori da, hori da, hori hau dut... Ez dago, bue bat bezala edo, pues Kontual respeto, baina dela zaiagoa akceso a horrelako instrumento egin gitarra normalean gehiago entzuten da eta nintzen horrela izan bat ematen duztago la horreinbeste kaukerarik, es? Horrela e, tira. Bai, ba, pixka ematen duela <laughs> una ironia. Nore egun hori da, ba, gitarra eta jendea hori esu esatuzuna ba, popularra guada, ba jendea asko jotzu gitarra, jendea nahi idut eta... Eta hori da, ba, dibes, eta musiaik klasiakin beti egon daukera ba, goi maiako zerbait egiteko, baina gitarraetrikoakin, ba, oren ez dago ez dute, onartu nahi ikasi haitekela gauza asko inda itezkela gitarrakin ez da karrik, ba, entzuten duguna, ba, musika popean, eta gauza asko inda bueno, ba, pixkanaka, ba, jende asko eskerrak, jende asko balanean dago, ba, aurrara mateko, ba, ikasketa profesionala Gitarrakin, eta, bueno Bentsat euskadin, ba, ireki uteo anostin Francisco Escudero, conservatoria Eta, ba, hori, grado medio Grado profesional, ondo dago O da ikasteko eta, eta, bueno, titulazio bat dukitzeko Eze, bi Eien bat parekonozer, tamien, ba Ikaasketak eta, ba Gitarra, el dugu, ikasketak Bentsia Ba, ya que orizan desu nahi Eta eskalago zasko gitarrakin eta, pues igual Dibuzo, Jose Ose, I costesko. Bai, menche torreneis la ba, ondosan dusen bezala, ba, ni kaletikan va ba, ropa hastean bezala, ba, <laughs> chiquilla. <laughs> <laughs> a ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver tal suena. Bueno, son pioner, no pioneros. Están los vayas, de hecho. Están los vayas, de hecho, pues, oye, se puede hacer, ¿no? Bueno, hecho, se, puede, se, puede, se puede hacer un apaño. Alcaíche que te han ido Damos la palabra. Si leña va pidiendo, a este en dugo. ¿Me caña? Va, va, va. Va, es Bueno, va, va. Bueno, va, ha bestia o... Vá, te lo anda acá, ni le va nada. Piti, no hay Jesús Prieto. Piti. Ay, Piti. Ta... Ba, asko ikasinari nahi nahiz berekin Tipo oso oso jatorra da Eta gira esan ez dut Inoiz ikusi Olako tipoa gitarra gotzen, inoiz Eta ikusi ez interneten, ez inon Osea, tipoa da Inhumano Eta bera gintzuna bestiau Todo sigue igual, du izen burba Bueno, ba, joko izuet A ver, zirutxe A co caralicas que ya no tengo que ir a ver como tontos. Pues de la mañana en YouTube mira los tontos mirando, eh. Bye, bye. Joder, está hori hori urtika urtebe teni, casi te lo gasta he dado. Vay, vay, vay. Está irakaslarena. Joder, vaya máquina tabe, ¿no? también, ¿no? Le hay una da daca usted acá la filosofía bat, o sea, adivés usted, segura es que gente ahí en acustedula va guitarra electricoa, va pentsatuzu va guitarra electrico pues distorsión. A machete. aquí a tope. Tipo, no que tener una gada, has casado que he hecho ito. Ta has casado que he hecho Como guitarra española en vez de la. Ta has casado guitarra letrícula. Por lo que digo, es anciana, le tengo clase tan es anciana. Eh, tipo, va, vaya, lo digo, ¿verdad? así, muy campechano. Tipo, joder. <laughs> ta es O sea, los de música clásica nos llevan años de venta. Años de venta. O sea, la mamá te va. Idazikaren ustez hartu izan ba gaitar espainola ba pentsa. Mm -hmm. Orduan ba teknika carte técnica ba la carte, o sea, las carte itatrikoekin Pua bakarra da. Taskasak utzi eskeroa askasu bost pua. Orduan mm horregatik -hmm. ba irekitzi duzu zabaltzu zure ba, espresio eta gait eta jotzeko ba baliabidak eta gehitzen duzu. Orduan ba tipo da hori. Askasekin jo bai distotxak bai soinu garbiak orain horrein bezala azkaz jo, ba, egin jordun horrekin egin ezakuzu komposatu gautza pila adibidez, ba, olako abesti bat pugakin izin da jo ez inozko, da pugakin notak gara jo ezakuzu, edo, baina elkarrekin daude notak adibidez, abesti honetan, ba soka salto handia daude, hori pugakin zaila zagoitzate egitea nio pehatzak eukita, ba gitarra espainoelako teknika gatera bitzeu tipa mm -hmm. mm -hmm. jo da Ba, hondi, hondi, <risa> hondi <risa> Egin flipatzen, no? <risa> ba, esan hemen ikusi gulako horrela zuzena Baina bai da egia que Hau entuten bau zuzenan, igual aldu zupen txatu da Dela bat baino gehiago Eta entzutun hemen zuzena Dices, ostia, pues norendezak hori denabera bakarri da, no? Ba, baixo adagola, gitarra adagola mm. Beste gitarra adagola, ba, akompañamendu moduko batea egiten, eta Daren txikitan Esa, hausagak eragut zizuguna bat. Ba, en mi familia me ha ido a la cara Era un chichu una bestia ba, guitarra va carrasela O sea, ni orduraco Beti en su tenun Boicot, ba, ba, reincidentes Y tengo duere bai influencia Boicot, reincidentes O algo taldeak La guitarra si ten su guitarra quinta Quintak, acordeak O sea, que era un chichu una bestia La guitarra va a carrasan No la guitarra va Ni en su tito diría guitarra Ja teno ni chiquita, eneekin ba, oraindik gitarra jotzen ta nik ez dut ditu tira ba ez bakarra zan. Tardun ikusi non un vídeo, lortu non ikustea ta bakarra zan. Tardun ja. ikasi nun ba nolako gozagin daitezein gitarrekin. Ja. Bai, bai. Bueno, pues ya que Sanderson influencia en conta, pues nada, el tema de Usuriren, entrevistan, erresia bada, ¿no? Pues se influencia en eh, stories bueno, ba, itea... <laughs> de Twitter. Pero galderazuk egitea te bai. Curioso, curiosa la cosa Curiosa, ¿no? Curiosa la cosa, vale, vale va, Ni usted, suy San Señala, ni Anaya Tremenda <risa> sí. ola Ve, San San va Le tengo influencia Va, diviso Ori, vale San Dudana, boicot, reincidentes, chayak Se mancarra, tío Vale, vale, vale Cristo Macarradas, vale, vale Porque no hay influencia, <muchas> no hay pecado, le vale Ah, vale, ah, vale pues A ver, ahí todo O le hijo Dudana, sube quien así san Y Mariano no, la de todos <risa> Ya Mariano el duago da no, no, Ya el primero Aquí lo ya <risa> Ahí es Vanekin Anaya que tú la Oren niños en Tungo Tan ni hecha Taurrar pauso Andi y Ni Anaya que Etzune en Tungo Música entzutea Va Fito y San Fito Fiti Paldis Ta Tipo rec Va O sea Pa mí se ha vendido un poco ese menos en ite que es Bye, Bye. O sea, Vaya Vaya, no vaya oso, oso Oso Oso, oso Guitarrista Ona Oso Ona Oso nata, egin bai, ba musika entuten ta bere beste gdateatzen eta gasu ikasi nun. Yo ya ja, aurreado Badrinziter lesagotu nun, yo en Petrucci. Ah, bai. Ta frigiau, ta frigiau bai. Anigarizatzetan. <risa> <risa> <risa> ba, ba, Satriani, Steve Bay. guzti hauek. Bai, ba, bai. Bai bai. Ba pintas. Bai <risa> bai, ta bueno. Sa que lo eta han... Piti. piti sagutu, no? Entre otros. Ta han musik, musiko asko agude, eta lagun musikoak egin ditutan Ta... Osa, España osoko adia, ba, kanari, ba, tipo a Galiziakoa, Galiziaakoa, Madrid, legoa, o osa... Ta, bako itzaba, kaber influenzia pertsona, la hor dun, ba, esagutu ditu talde pilla. Ta, horren, pues, jaz munduan saltu nahiz pixka bat, ta... Pues, talde batzu, ba, Yellow Jackets, Steps Ahead, doblako taldean. Vaya a tu ahí test que Javier, ya que hubo He hecho una bestia ¿Has dicho que es un matemático? Joder, va De lujo, <risa> es pues, río no, Bueno, habéis dicho Habéis dicho Tipo a tek, con, O sea, historia Por acá eh, Es canario Canario Yayo Muy yayo Y en esos turquete Habéis dicho que compré Estos son Estos son Estos son Y ahora Estos son ...a la escuela más mega importante del mundo de, de la guitarra... ...Berkeley. Está, <risa> Bertan... ...músico va a hacer con... Eh, ...Pat Meceni... ...ya ser o sea, jazzero, Sofamatua... ...te ha sanción... ...Mesede, ¿ze, eh, halduzu partituras segan? ...einzuna vez tienen partitura... ...te ha sanción... ...halduzu tu partitura... ...Mesede, esta... ...haber si te entiendes a hizo... ...ba... O sea, la, ...se baita edo... ...ba, iba, iba, iba, iba, iba, caso de que... ...pap Meceni está metido en el dólar ya... Tal vez tenemos actitud de titón, ese, o sea, discuico, discuico de todo lo que hizo más ganean. Tal ya vete pare, vate do pasazán, tallasun bai. Vea tú que pare tú las, vea tú sun, tallasun, váyate muan. Váyate más. En mesos tu tekin, tipo de ganar algo. Lo ven este autosito izena, eta abestia bezakit erosición edo, yo abestia ora inpad me cenía nada. Los hostu bezakit. Espero, espero hostea edo bezat creditotan edo agertzea, o sea, Está bueno, pues sabes tú dijo Koise. Vale. A usted se jazz. Ni beti sonarisa nice, música clasificada, chemback, pop, funk, no sé qué. O sea, aquí, música o música o sea, aquí la salla. La salla. Música salla es la salla ba, de vale. ba, da va ba, gusto biatze, a bilatzea, mm. gentaltuta ta gusto egotea. Para los muy que lo clasifican ahí, pues va a seguir. Popcucho acá. Popa Me instrumenta guitarra boys, instrumental guitarra solista. La, hazme su jota a ver oír una otra en esa tema que gusta, ¿verdad? Vale. Está de ditu zakete. Está Entsure de ditu zakete. El mateare ¿Este teléfono da? Igual nos va a tener Es que es Duguesan teléfono ¿va? Es Duguesan teléfono ¿va? Ori y Mariano en la nada ¿verdad? Y que meta de la cuña Porque es Venga, un labillo Thank you. han esto tipo luego la duda si compró la canción no, no, pero... ori, ¿Ah? bueno Joder, ba, ez dakit ya, zegaitu ya, ez da masakik enbele sauzkese dite. Eta ez dakit, gero, esan duzu, idrezure irakasleak adibidez, azazkalena eta egiten duela, ez dakitzuk antzeko egingo duzu, no? Ba, ba, joain arte, bitu gaur, ez azkazazali bino, mosto ditu nendela astebete, eta ez da eskuzak hartzeko bino, azkazazak eduk ezkero, hobeto, soño hobea dago. Gantzatzen da hobeto, ez? Hori da, soñoa indartxoagoa da. Oso, oso lo dia da orain Azkazarekin soñu bea dago Eta esagotu nunetik Eta ikusin un azkazaren kontur egitea Eta esan un bat, utziko ditu nire, bai Eta gire esan, obera da, eh Jotzeko, bai Hume saintzata Nik ari bidez azkazalako oso, oso fina dazkat Segitoan hausetan eskid Hori igual kontrako gotxarra, ez Luzkaak utzita, zeterraje, no? Ez. Hori da, bai, segitoan hausten dira, bai, bai Horregatiko hain boztu dituz e, Jan euskan, <laughs> etxos polvo, ya <laughs> Hau txilatzen, bai, bai. Ah, bueno. ongi ongi. Ba, ez da gutze zerbait gaitu ne duzun aparte de que euskadinez haber eginduten dutena ez ikasketaren. <risa> no, eh, dago, eh. Musika nen ja segin daiteke, ja egin daiteke bai. Goza, da eh, nin moderno ditudala. Musika moderna itzea. Mhm. Uh -huh. Os ezatzatea ba, barroka, pop, funky, estilo guzti Ta ta musika uh -huh. ez dute hori jarri. Orduan Barcelona joan baduzu, daitea es. Ezaba la guada ez Barcelona. Hori da, hori da. Oi hori, ja salparte, musika moderno daago ta, hori guztia zatzea bertaian. Mhm. Uh -huh. Ta ez arainuna da hori, ba, gitarra gehien bate, etorri naiz ona, hori ba, izateko, ba, gitarra ez dela distortxo jarri, eta hori besteri, osea, un sotukoitza da ka, jendeak hori sagutza le bai, ba gitarrekin gauza asko egin eta Ta ba, musika ezberdina antzutera eta eta ezin dela Es decir, el ba, estilo musical va a estar tú Y ahora que inge a tú Bueno, tú, que te <risa> o sea, que, ba, handa, Ya que ingresas en el mes de la Va a usar el ba, hand de Isaac Veste va a probar tú Esta ver A a estar A ba, seguir a esquí de lenguaje Va ba, a ser su gusto ba, pues, pues, pues salsa, música O, o flamenco Vas Paco Lucía uh -huh. Vicente Amigo Música O Ba, dibidez hartzea li mazul lenen momentua Dibidez, pues, igual no te gusta ba, Esportu bat egin ezkero, ba, sartuko saizu Ta... Zagit uh -huh. Ta esango zenuk ez horreit jendeari Hor ba, gitarra asirena Ozu ezela hor influentzia egituen Eta ana gabe <laughs> Zer esango zenia que jende gazteagoari Zer, ba... bera gaztea dar, eh Zuntxagarinai Bueno, ba, azteko, esan, musika Kontuan sartua ez dagona, ba, musikan sartzea Se sabe es que no es ansiedad, pero la, la música es la droga más barata. <risa> es adictiva pero la más barata. Te haría da. Música, instrumento instrumento AJ, da caso de J a caso evasión evasión.bat hila o sea, o increíble. Estaba guitarra jotzea una, va, ba, dut, va, ba, asteko, asco jotzea. La música o esa esa dudana. Alduna, o sea, dena, o sea, ekin, YouTube Edo zer gauza entzunezak, ez zu ba, denetarik entzutea Denetari e, Guztuko uran noski entzute eta Ikastea eta Zerango nioke ba Disultatzea Hori da, hori da, bai bai Azkenan hori da, gozatzea, bai bai Hori da, ezagit Honekin, uh -huh. hengu eh, aitezke asko hitz egiten, eh <laughs> Bai bai, jesuz Ba, bu. <coughs> bueno, ba, gaur izan da, izan zara el primero en directo, ja tenenan. Gutzen e. bai, irakituzu bidea ja. Eske Hortik e, daudenaketan egutzen egin berdin, badakite etortzea gure gaina kontaktuan hartze. <laughs> Beraz, eskerrik asko nai. Bai, zuri. Está bueno, ahora yanesan fiskal prisa ka biliko direlaagian beraiek ere eta gu ere, gutxiko da gukatuko dugu. Autobus altu bar da? Hori da, den bilbora De Bilbaora. <laughs> Gitarra nerekin era Bilbaora. <laughs> <Noski>? Bai. <laughs> bai bai. Primera fila. <laughs> Ta bueno, ahora ahí no está que tu eta gero ya agurtzen Joango gara, segure presarekin ibiliko gara. Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Iparaldetik deitzen baduzu, 0-bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, seibost. Eta hegoaldetik deitu ezkero, 00 0 iru, iru bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, seibost. ge krize nemam zarizle nemam ni gandje aman bašbi mi cielo taman ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Gde ne smieš reći da si drugači glasno I zašto ovdje od je bio zastoj Ja ne razumijem to Kako da ovdje nikad nikom ništa nije jasno I sad nam je i gore nego ikada smo Na vrijeme mislili sad ne bi bilo kasno Ja ne razumijem Sudi ili niži ran, makar budi steglo, brate, sa svi strana, trebam pomođo jarana. Bata neće kredit dati, putit će me da se patim, skupa struja, skupa hrana, kirija ostana. Kako da ne vozim ja krntiju, već nešto pjesno, iskrivio sam leđa, sjedište je tjesno, a klima je šiba nemam staklo desno. Rana. BANKA NEĆĆE PREDI DATI PUSTITĆE ME DA SE BATI JA SAM KOKUS PECRIJA MAKA MI KOD krize NEMAM ZARIZLE NEMAM NI GANČE AMAN BAŠ MI SIJELO TAMAN Zbog krize NEMAM ZARIZLE NEMAM NI GANČE AMAN BAŠ BE MI SIJELO TAMAN Zbog krize Nema zarizle, nema nikan djea man, bažbi mi sielo dama. Zbog svjetske krize, nema zarizle, nema nikan djea man, mi sielo dama. Zašto, u ovoj buko jebi nisam ja odrasto. Gdien ne smieš reći da si drugačiji glasno I zašto ovdje od bio zastol Ja ne razumijem to Nemam para da to sudi il nizirat Makar gudis teblo, brate, sa svi Ana trekam pomočo jarana, konec je kredit, jati pusti čemenda se prati, ja sam kokus beskriya, matka mi koteksia, blok si jetzt Hasbi mi cielo tamam, pozies ke crise, le mamz avise, le mam ni kanche hasbi mi cielo tamam. Ta bueno, ba, saioa entzun duten dut bezela, ba musika zuzenan eskaintzen unaiekin eta gainera ba, bere pizitza pizka kontatzen, bere musikaren astapenak, influentziak eta baitare bi abesti jodizkigu Eta, jode, zin dugu gehiaskatu, ez? Gaurko saioa ba, eh, politatera zaigula uste dugu eta, bueno, guere presa ibiliko gara ze, esan bezala, ba, ratxaleko manifara jun behar dugu hemengoak ere eta orduan, ba, laur dengutxialdera bukatuko dugu Gaurkoan ez dugu ratasik, ez, Mariano? O, gomendatu nahi duzun norbait? Bueno, no, ez dakit Bota, bota proposamen, bat? Igual, erregen magoak Erregeak direlako? Bai, faltsua Faltsua delako? Faltxua. Aurrenbat entzuten ari bada badakin, Bueno, ospatzen duten jakingo dute. En dute. <risa> bueno, va Mira, a ir. Mira, mañana a caldira, eh. Poco de mago tiene eso. Barco de dromedario, do Kamello edo dromedario, ez dakit. Kamello <laughs> izango da. Horiba, <laughs> <laughs> eh. Ta bueno, ba, ez dakit, bukatzeko biskat e, musika jarriko dugu, gero agurtuko gara berriro, eta animo. Zagutu agertzen dira, izdira aixera inori kaldetzeriken. Entzete irradian estreniun mundiala Metal garrasik yeah! Musika Berriak Euskara feilz Hori guztia eta gehiago ostiralero gaueko bederatzietan laurogeta bederatzi.sazpi.fn eta bueno, ba, ja, esan bezala, gurtzeko garaia da e, gora eraztea, ba, men e, unai izan dugun bezala ba, zuen zatera irekia gaudela musika sortzaileak edo sortzailea baserate malabareak, eliburuak edo, eta gaztea baserate eta pixkat saldu nahi duzute zuen burua edo hitzekin, edo jendeak ezaguta eraztea egiten duzuten lana ba, irekia gaudela, antxetaminan eta gurekin kontaktuan gartzerik badela antxetaminarroba jmail.comen eta gaurkoz, besterik ez Asteona pasadez azotela, ea Bilbon ikusten garen, ezbagare ikusten ere, eta bueno, datorna astean, itzuliko garela, gauz gehiagoekin, eta beraz, asteona izan.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 Ayako harikada. Zaganti e iratia piztu eginzazu alegina. Emendaukazuta bat goiz heruko bitamina. Ereikiz sortu eta zabalduz, gazteok gure eginia. badaukagunez mugimendua, kemenago goa grinia, aurrera antxeta larun bat hortzeko vitamina. Larun bat gor diro habitatik ordu bietara Entzezazu. Anxeta irratia laurogeita hamar puntu <truz>